Вона нікого не бачить, не чує. Поруч неї тепер лише муза Полігімнія, казкова донька Мнемозіни та соняшний кіфарет Аполлон. Вони радіють, вони втішені, що серце земної дівчини відгукується на тонкі небесні звучання. Звуки пісні самі собою народжуються у враженій душі, Ніби відлуння гармонії світу, ніби прохання ще небувалого нечуваного життя, яке зріє в глибині кожної творчості, око неба геліосе, око світу геліосе, зупини на хвильку коней, зупини, ти прийми моє вітання, ти почуй моє благання із небесної ясної долини. Око неба Геліосе, Око світу Геліосе, У чарівну погоду, у лиху, Все летить не наче птиця, Світозарна колісниця По страшному, по небесному шляху. Око неба Геліосе, Око світу Геліосе, Я благаю, життідайний, я молю, Промінь кинь у серце юне, Подаруй вогняне руно, Попили мої вагання без жалю. Око неба Геліосе, Око світу Геліосе, Не жадаю я нічого в житті, А умру, візьми до себе У казкове диво небо, У простори нескінченні золоті. Затихає кефар, Змовкає голос гіпатії, Мовчать заворожені люди, Лише десь позаду юрби глухо бубонить якийсь аскет, загорнутий з ніг до голови у брудний коричневий гіматий. Бога треба прославляти, єдиного і невидимого Творця неба і землі, а не язичського Геліоса, чого зібралися діти князя тьми навколо цієї спокусниці. Навіщо гнівите милосердного Господа втішаючись богопротивними піснями. мовчий дурню!» — гаркнув якийсь моряк. «Хочеш молитися своєму богові, молись, мовчки, в пустелі! Не дратуй нас своїми дурними речами! Чи не грієш ти свої кості на сонечку? Чи не радієш ти, як і все живе тому світлові, яке дає нам благословений Геліус?» «Славно, славно!» — сказав, реве захоплена юрба. Так його, хай заткне смердючу пащу, А докинемо його на харчу рибам. Ха-ха, співай, співай, потіш нас, божественна дівчина. А вже не хочеться грати і співати. Дивомить ще зло розвіялася. Довкола вже нема казки. Колишиться хвиля заздрісних, гнівних, Брудних чи захоплених облич. Серце принишкло. Муза полетіла в небо. — Скажу щиро, — відкашлявшись, — мовив господар судна літні сувори кілікієць, що не чув такого голосу ніде, хоч мандрував чималенько по світу. І східні тирани й деспоти не мають такого скарбу у своїх палацах. Півцарство можна віддати за такий талант дивовижний. Десять царств! Відгукнувся велетень моряк, що стояв поруч у господаря. Десять! В його чорних очах майнув зловісний вогонь, губи пересмикнула гримаса. Гіпатія провела по тому дикому владному лиці поглядом, здригнулася. Загорнувшись у плащ, вона благально звернулася до Ісідора. Мені холодно, я втомилася. «Пісні! Пісні!» кричали люди. «Хочемо слухати!» «Господиня втомилася», заперечив господар судна. «Прошу до каюти, вона давно чекає вас. Гей, би веселіше, а ви, ледері азійські собаки, чого зібралися сюди? Підняти головні вітрила!» Ісідор повів дівчину до трюму. Вони усамітнилися в маленькій затишній каюті. Гіпатія поклала кефару на столик, Прилягла на вузенькому ліжку, утомлено глянула на юнака. «Чому вони такі? Хто, кохана?» «Люди, я не збагну їх. Щойно слухали мою пісню як діти, і вже можна повірити, що вони підуть за мною, куди я захочу».